Kapitola třicátá šestá. Podivná slova, jakoby se dál vznášela ve vzduchu, ozývala se v jejich uších, i když alfa zmizel v šachtě. Hedřino vidění se rozmazalo, zaostřovalo se a znovu rozmazávalo, jak se slova měnila v chorál. Jeden svět bledl a nahrazoval ho druhý. Starší svět, dávno obrácený v prach, kde se jedna ze čtyř frakcí schromáždila, aby vytvořila svého šampiona. Mocná bestie byla spoutána řetězy. Její polapení stálo život mnoha lovců, ale musela být chycena živá, protože mrtvé věci nelze vzít duši. Hedr stála před velkým démonickým vlkem hrozivějším, než kdy byl Alfa, Stál na zadních, spoutaný a uvázaný ke dvěma kamenným sloupům. Z krvácející kůže trčely stovky zlámaných šípů a oštěpů. Srst spálil oheň, nechal tvora zčernalého a obnaženého. Byl poslední svého druhu. Nepřítel ho nevytvořil. On neuměl tvořit, jen ovládat. Pověsti tvrdili, že nepřítel vzal vlka a přeměnil ho v tuto stvůru, než se zahrabal hluboko do světa, aby se tam uložil k odpočinku. Nepřítel bude spát, dokud čas nebude rozbit a napraven, aby bojoval ve válce života proti smrti, ale před svým odchodem tu zanechal obří démonické vlky, aby pro nás sledovali a zabíjeli lidi. Člověk však ukradne ducha velkého démonického vlka a přivlastní si ho. Až se nepřítel vrátí, použijí proti němu jeho vlastní zbraně. Jedna z předních nohou vlčího démona byla zvednutá provazy, za které táhla stovka nejsilnějších mužů. Zařízení bylo připraveno. Navržené podle plánů poskytnutých šíleným padlým postavené nejmoudřejšími muži nástroji ukradenými starobilím a upravené jejich vlastním rozumem. Zařízení mělo plnit jediný účel – změnit nepřítelovu zbraň na jejich vlastní. Mudrcové obklopili chvějící se končetinu a zabořili žhnoucí zařízení do netvorovy dlaně. Jeho zavití otřáslo samotnými základy světa. Jejich nejlepší lovec se dobrovolně přihlásil, aby se stal novou zbraní. Přitlačil dlaně na plameny a spojil svou duši s bestí. Obřad trval tři dny a tři noci, kdy byla netvorová síla odčerpávána, kousek po kousku, skrze zařízení zasazené v jeho dlani a předávána do srdce jejich nejlepšího muže. Při západu měsíce bylo pohlceno vše, co šlo. Síla velkého vlčího démona byla předána člověku. Bestie, která řvala po celé tři dny obřadu, byla mrtvá. Přenos byl dokončen. Ale něco se pokazilo. Velký muž nedokázal ovládnout ducha bestie, naopak ona si podmanila jeho. Za úplnku se změnil v bledý stín velkého vlčího démona. Šílenství se šířilo. Vize končila v krvi. Hedr si promnula oči a zvedla se na nohy. Motela se jí hlava. Vize pomalu vyprchávala a ona si vzpomněla na zničenou lávku. Vytáhla z trosek Ajna a snažila se zastavit krvácení, ale bylo příliš pozdě. Ležel na zádech, krvácel z nosu i uší. Cítila jeho slabost, vnitřní krvácení a blížící se smrt. Držel ji za ruku. Nemůžeš se vrátit, řekl Ajno. Je mi to líto. Nemluv, jen odpočívej. Axelovi to došlo příliš pozdě. Baba Jaga nelhala, ale neřekla mu celou pravdu. Nejdřív se musíš amuletu Odevzdat a on se pak rozhodne, komu bude patřit. S kostějem bojovali dvakrát. Po prvním boji část vlčího ducha přešla na jediného přeživšího, na Axela. Když se utkali znovu, a muc se rozhodl, že Axel je lepší. Pšt, vydrž, odnesu tě odsud, Nešiš i na mě. holka, nejsem plbej. Vím, že umírám. Poslouchej, tohle musíš vědět. Axel s Kostějem bojoval dvakrát. Po druhý znovu vyslovil kouzlo a vzal si amulet. Vlčí duch soudí, teď se o něj bojujou. Rozhoduje, kdo si ho zaslouží. Využila Axela. Ten kousek vlčího ducha ho změnil a když zemřel, Změnil i tvýho tátu a pak tebe. Proč je na vás něco A Amulet měl za úkol vybrat dědice. Hledal toho posledního, kde ho dostane. Nerozumím. Poslední dědic dostane všechno. Axel ho schoval, protože kdyby si za posledního dědice vybral někoho zlíha, Zavřel oči a povzdechl si. Dobro nebo zlo. Taková je volba. Tvoje volba. Jeho hlas se vytratil. Aj no, Stará dobrá šestka. Vždycky jsem věděl, že to bude moje smrt. Aj ve němu se vřela v rázčitou ruku mozolnatou od dlouhé práce v dolech, ale žádné reakce se nedočkala. Pálili jí oči. Ach, ajno! no. Šachtou se rozlehlo zaškrábání. Hedr se otočila, čekala, že uvidí vracejícího se Alfu, který to s ní skoncuje. Pohledem hledala v místnosti pomoc, ale někdo jiný tu nebyl. Dokonce i holka, kterou omráčil Earl, zmizela. Zůstal jen z divného lana a spálené místo na podlaze. Zůstala sama. Náhlé zařinčení kovů prozradilo, že se přiblížil k vrcholu. Zůstala jsem jen já. Sebrala dědovu pušku, rozhodnutá bojovat, až do konce zamířila k okraji šachty. Blkodlak šplhal rychle. Alfa teď měl normální velikost, ale na tom nezáleželo. Stále byl příliš silným soupeřem, Zamířila pušku na jeho hlavu, ale zaváhala. Její šedé vidění jí tvrdilo, že má světlejší barvu. Musel je zaslechnout, zlaté oči se obrátili vzhůru. Přestože ho nikdy neviděla přeměněného, instinktivně poznala, že je to on. Hedr sklonila zbraň. Herbinger? Nejistě ustoupila. Herbinger nebyl jako ona. Povídali, jak ho měsíc dohání k šílenství, jak se zamyká ve vězeňské cele, když se musí proměnit. Monstrozní verze Herbingera byla ze víře zabiják, neměla nic společného s čestným mužem, kterého znala. Nebylo to bezpečné. Vlkodlak dosáhl vrcholu šachty a s unaveným zachrčením se vytáhl přes okraj. Herbinger se napřímil, byl o 30 cm vyšší než v lidské podobě. Jeho světlá srst byla matná a potřísněná krví. Kůži měl rozervanou tucty hlubokých ran. Stlamy mu odkapávala spěněná krev, stékala mu po hrudi. Otočil hlavu, aby se ji prohlédl. O krok ustoupila. Herbinčre, stůj! Nenuť mě tě zastřelit! Udělal další krok vzad. Zvedla pušku, ale neozvalo se žádné zavrčení, žádné výhružné cenění zubů, Vypadal jen unaveně. Erle pomalo natáhl jednu pochroumanou ruku. Byla pokrytá srstí a krví s černou dírou na místě maličku, ale něco jí podával. Přistoupila blíž. Amulet Herbinger ji ho nabízel. Udělal další krok jejím směrem a zavrávoral, jako by se měl zhroutit. Hedr k němu bez přemýšlení přiskočila a chytila ho. Jedna chlupatá paže jí spadla na rameno. Na tváří z drápů odkapávala alfova krev, ale chápala, že není v nebezpečí. Držela ho stojícího zatímco co jeho dech se zpomaloval. Zby se zatáhly a sploštěly. Srst ustupovala. O chvíli později byl jen o pár centimetrů vyšší než ona. Dál ho držela, dokud nezmizely i poslední vlkodlačí rysy, dokud nedržela jen hodně potlučeného člověka. Hedr ho k sobě přitiskla ještě těsněji. Teprve teď si uvědomila, že pláče. Položil jí jednu dlaň ze zadu na hlavu a něžně jí políbil na čelo. Vše, všechno v pořádku. Teď už bude všechno v pořádku. Já vím, ale nepustila ho. Podíval se za ní a spatřil mrtvoli Ajna na Kerka. Zatraceně! Tolik! Herbinger byl naživu. Měl amulet. Je mrtvej. Měl příšerně unavený hlas. Alfa je mrtvej. A já mám tohle. Zvedl kostějů v amulet a podržel jim ho před obličeji. Tví město by měla být v bezpečí. Teď jen musíme zjistit... Jak tě vylečit? Nás? Úplně všechny? Počkat! Zděšeně se zarazil a zíral na rychle se rozpadající amulet. Stříbrný spár praskal, vnější okraje se měnili v prach. Ne! Ne! Ne! křičel Herbinger. Pustil hedr a marně se kousky pokoušel udržet pohromadě. Prach mu protékal mezi prsty. Herbinger padl na kolena a snažil se sezbírat stále se zmenšující vločky. Zmizely během pár vteřin. Hedr cítila, jak se magie vytrácí a sní i poslední rozmazené obrazy z jejího snu. Nemůžete mu věřit, byl to lék. Herbinger zůstal klečet. Ne, mohli jsme s tou kletbou skoncovat. Hedr zavrtěla hlavou, pokoušela se vybavit si ten sen. Čekal na někoho, kdo ho bude hoden. Kletba byla úmyslná, ale lidé, kteří ji získali na ní, ještě nebyli připraveni. Nevěděli, o co žádají. Duch je byl silnější než ten jejich. Ale Amulet měl vlastní rozum. Z nějakého důvodu něco zamlčoval. I ty jsi něco viděla, nemám pravdu. Viděla, ale jen teď. Jakoby bych chtěl, abych to spatřila. Já taky. Jen kousky, když jsem přišel o svou kletbu a když jsem viděl kosti. Hrbín v prst prohrábl prach a molet byl zkoušká. Chtěl být nalezen. Na někoho čekal. Ta věc posilovala lokodlaky, jen aby přilákala ještě silnější vyzivatele, než němu položila ruku na rameno. Našel, co hledal. Vybral si tebe. Ne. Nevybral. Herbinger vstal a vzal Hedr do náručí. Já sám nestačil, vybral si nás. Herbičer? Erl. vážně, jen Erl. Políbila ho, stále chutnal po krvi. Pojďme odsud. Slyšíš to? Zeptala se Hedr, když vyšli ven. To ticho. Erl ho slyšel a bylo příjemné zase skutečně slyšet. Řekl bych, že je příliš velký tichá, ale ta asi bude tím, že jsme zabili všechno v okruhu jedným milé. Ne ty chytráku, myslím tím, že se ve městě nestřílí. Přesně jak předpokládal. Vulkodlaci existovali jen díky amuletu. Když zmizel, nemrtvé už nic neudržovalo v chodu. Otázkou bylo, jestli je zarazili včas. Na zábradlí u vstupu do šestky vyselo nějaké oblečení, což Erlovi pořádně vylepšilo ráno. Jako vlkodlakovi mu nahota nevadila, ale vychovali ho jako ježanského gentlemana a promenovat se s holým zatkem ve společnosti dámy mu připadalo dost nevychované. Hedr stále měla jeho bundu, ale i taky přenechal kalhoty. Byl tam jeden moc pěkný vlněný plášť, tak si ho vzal. Páchl alfou. Vysel tam i klobouk se širokou krempou. Erl si ho vzal taky. Svenýr. Vypadáš jako exhibicionista. Dobírala si ho hedr, když si natahovala kalhoty. Byly jí příliš široké. Aniž by si to uvědomila, prodloužila se jeden nehet a udělala v opasku novou dírku, aby je mohla stáhnout. Klidně si tam ten plášť mohl nechat. Na důchodce máš skvělé tělo. Sakra ženská. Ty na nějak hře? Erl zkontroloval kapsy. Bohužel se ukázalo, že Alfa byl nekuřák. Za mých mladých let? Za tvých mladých let vynalezli letadlo. Navíc by tě někdo mohl nahlásit a já bych tě pak zatkla za obnažování na veřejnosti. Pojďme se podívat, jestli přežil i někdo další a pak odsud vypadneme. Přestože byl příliš unavený, aby mu to myslelo, Erl se přistihl, že se usmívá. Ta holka měla kuráž. Pokud nezdegeneruje všíleného vraha, možná by to mohlo fungovat. Mít zase ženskou společnost by bylo příjemné. A pak si dáme snídaní. Mám hlad, že bych snědl koně. Vím, kde se dají sehnat. Tam za tím kopcem je Randlovic farma. Jednoho si rozdělíme. Kvůli ohni, kouři a tuctům mrtvol nemohl své společníky hledat počichu, proto pátrání trvalo mnohem déle, než by se mu líbilo. na Lokoka našli u brány. Lovec na tom byl mizerně, celý pokrytý slizem, stěží přivědomí, ale dýchal. Nedaleko ležely explozí roztrhané zbytky kopáče starobilých. Earl k němu přiklekl. Jak se cítíš, Jasoné? Ze sláblou rukou ukázal na prázdnou stříkačku. Stark, proti jed. Jasonovo zdravé oko se protočilo do hlavy, omdlel. Earl stříkačku zkontroloval. A tropin. Stark musel vědět, že jed kopáčů poškozuje nervy. Hnusný svinstvo, ale zdálo se, že to podchytil včas. Jeho nos mu potvrdil, že Jason bude žít. Dobré práce, hacho! Lokoko byl asi dvakrát tak velký jako on, ale Erl ho bez problémů zvedl. Musíme mu sehnat lékařskou pomoc. Ten kluk má vážně velký potenciál. Tím nám zůstává jen Stark, řekla Heather a rozhlédla se po komplexu. Zajímalo by mě, kam zdrhnul. Zvláštní agent Douglas Stark s úřadu pro kontrolu Monster při ministerstvu vnitřní bezpečnosti sledoval zrzavou vlkodlačici skrz hledí Herbingerovi odstřelovací pušky. Kříž se vznášel kolem jejího týlu. Měl dobrou pozici. Žádný vítr. Věděl, že se zastaví, aby pomohli zraněnému lovci. Z vrcholku budovy šestky to odhadem bylo tak 150 metrů. Snadná rána. Agente Starku, slyšíte mě? Jste v pořádku? Stark se soustředil na naslouchátko Bluetooth. Spojil se s ředitelstvím. Pomocí na cestě. Národní garda v Market celou oblast uzavře a UPKM tam letecky pošle uklízecí tým, který odveze těla a zastraší svědky. Vymyslí přijatelnou krycí historku tak jako vždy a bordel v Copper Lake prostě zmizí. Jsem tady, zašeptal Stárk. Na vaší pozici míří vrtulníky. Snažím se vám zjistit čas příletu. Je vaše pozice bezpečná? Zeptal se Archer. Leželi tu tři mrtví vlkodlaci, co se mu postavili na schodech. Na ta zabití byl dost hrdý. Dole zůstali vlkodlaci jen dva a on je právě sledoval odstřelovací puškou. Dostatečně bezpečná. Dobrá práce, Starku, dobrá práce. Tu kontaminaci zastavíme. <díky>, Díky. Archer zněl, jako by se měl každou chvíli rozbrečet. Děkuju vám. Stark přesunul kříž na Herbingerova záda. Nepatrné zvýšení tlaku na spoušti, co by nezlomilo ani sirku a ten hajzl jak tuhej. Herbinger neměl Starka mlátit do obličeje. O čem tam mluvíte, Aršre? Moje domovské město je kousek po silnici. Kdybyste to s Mošrem nezastavili, museli bychom. No, k sakru, pane, však víte. Prostě díky. Uch, uch. Zabručel Stark s prstem na spoušti. Zjevně to byl on, kdo ředitelství poskytl první interpretaci dnešních událostí. Stále zbývala spousta vysvětlování, nic, co by nezvládl. No, pane, jste hrdina, skutečný hrdina. To na chvíli uzemnilo. Někdy dřív ho tak nenazvali. Hrdina. Největší kompliment, jakého se mu za jeho službu dostalo, bylo řádně plnit rozkazy. Hrdina. Tak se nazývají ti, co nasazují krk pro jiné a zachraňují životy. A oni dnes asi zachránili spoustu životů. Všichni, kdo v tomhle mrňavém podělané bydlákově přežili noc a další v okolních městech neskončí jako radioaktivní škvarek jen díky Herbingerovi a lidem, co ho doprovázeli. Nemohl zastřelit Herbenčera nebo zrsku, co mu pomáhala. Oni byli skuteční hrdinové. Takový by byl i Mošer, kdyby se mu nepostavil do cesty. Takový byl i Sam Haven, a Stark se najednou sám za sebe hluboce styděl. Jeho prst se odtáhl od spouště. Tvojí šťastný den, hrdinu. Navíc tu bylo malé riziko, že by minul a Herbinger by se pak pořádně naštval. A z toho chlapa šla hrůza. Zasahující tým u PKM vzal Erla do vazby a zapsal si jeho prohlášení, než ho předal armádě. Elpak pak snědl tři kompletní MRE potravinové dávky od Michiganské národní gardy, svalil se na předělený kavalec a spal jako zabitý. Už to bylo dlouho, co byl naposledy tak moc unavený, pokud vůbec. Spal tak hluboce a beze snů, že chvíli trvalo, než zaznamenal bušení na dveře. Našel si čas na cigaretu, než z postele slezl. Gumovité potravinové dávky nebyly jedinou věcí, kterou se mu podařilo od Národní gardy vymámit. Šel ke dveřím a pootevřel je zamžoural v náhlém jasu. Co je? Byl to mladý poručík. Pane Herbingere, musíte jít se mnou. Prosím. Vypadal trochu nervózně. Nechápal, proč tajnůstkářská vládní agentura pověřená velením ohledně dnešního incidentu cítila potřebu strčit toho muže do pokoje ve šváby prolezlém motelu a pak tu nechat tucet hlídačů, co se měli postarat, aby neodešel. Podle instrukcí měli být zdvořilí, ale neústupní. Agent Myers vás chce vidět. Erl se rozhlédl po motelovém pokoji. Našel boty a úhledně složené šaty, co mu nechali na židli. Jeho stará spolehlivá minotauří bunda ležela pohozená na podlaze. Řekni nohy ať se uklidní. Za minutku jsem tam. Kolik vůbec máme hodin? 15.00, pane, jako velící centrum používá radnici. Jak je na to můj lovec? velký chláp se skleněným okem. Očistili jsme ho, pane, ale je hodně nemocný. Doktor říká, že to bude chvíli trvat, ale měl by se zotavit byly dobré zprávy. Erl si s oblékáním dával na čas. Majers může počkat. Stejně asi měl práce nad hlabu, když organizoval zakrývání pravdy. Tohle bude sakra velká fuška. Snad to Majers nepoužije jako záminku, aby ho konečně nechal popravit. Spokojený, že vypadá tak reprezentativně, jak jen to ve vypůjčených maskáčích z digitální kamufláží šlo, Erl následoval důstojníka do čekajícího Hemru. Vzduch byl ledový a obloha jasná. Copper Lake páchlo po mrtvých vlkodlacích, krvi a kouři. Nebylo to úplně nepříjemné. Zvláštní agent Dwayne Myers se usadil v kanceláři starosty. Místnost byla plná agentů UPKM a vojenského personálu, přetékala mapami a hlasitými hádkami. Majers se jen zamračil, když Earl vešel a vyštěkl: Všichni ven, hned! Earl počkal, dokud všichni neprošli kolem něj ze dveří. Nastér, dvejné! Earle! Žádná nabídka potřesení rukou nebo jiná falešná zdvořilost. Bývalý člen jeho týmu zestárl od doby, co se viděli naposled. Pleť měl bledou, jako by strávil příliš mnoho času mimo dosah slunce. Vlasy mu prořídly a ztratil váhu, které nikdy neměl na rozdávání. Dokonce i jeho oblek vypadal ošuntěleji než obvykle. Majers vypadal jako zosobnění přepracovanosti. Ukázal na kovovou skládací židly. Erdl se posadil. Stále kouřil, ale pochyboval, že by pravidla o nekouření ve vládních budovách přežila nedávnou kompletní anarchii. Tak jakou pohádku si zpřichystal tentokrát? Příliš venkovský město na uvěřitelný teroristický útok. Jeden z mladších agentů si pořádně nepromyslel, co říká tisku a tvrdil jim, že v dolech pod městem došlo k požáru a že v následné explozi zemřely stovky obyvatel města. Ten idiot zapomněl, že je to důl na měť, ne na uhlí. Právě teď se přikláním k Radonu, ale kvůli tomu jsem s tebou mluvit nechtěl. Myers se neposadil za stůl, jak by od něj Earl čekal, Místo toho přešel k oknu a sledoval vrtulník přistávající na školním parkovišti. Dlouhou chvíli nic neříkal. Kdyby chtěl UPKM zrušit jeho výjimku z Fonasilu, už by to udělal. Šlo o něco jiného. Předpokládám, že chceš prověřit moje svědectví. Když Majers stále neodpovídal, Erl si překvapeně uvědomil, že si začíná dělat skutečné starosti. Majers byl Heisel, ale férový hajzl. Jsi v pahadě? Ne, nejsem. Majers zavrtěl hlavou a smutně se pousmál, stále se díval z okna. Zrychluje se to, že ano. O čem tam mluvíš? O událostech. Každý měsíc máme víc incidentů než dřív. Vypadají, že spolu nesouvisí, ale statistika pořád narůstá. Útoků monster byla spousta. Lovci Monster měli napilno, o tom žádná, ale Myers měl přístup k lepším informacím. Čekal, až bude agent pokračovat. Před pár lety jsme rozbili čas a v Alabamě se málem otevřel portál. Celý svět to k smrti vyděsil, ale smytli jsme to jako přírodní fenomén. Pak Armoneb na Novém Zélandu Nemáš ani ponětí, jak těžko se ta záležitost pohřbívala. O tom, co se nedávno stalo v Kalifornii, si asi ani neslyšel. Bylo to velký, ale nasadili jsme na to Frankse a rychle to zarazili. Pokaždý je to něco jinýho, ale přichází to stále rychleji. Nikdy dřív to tak rychle nebylo. Je toho tolik, o čem ti ani nemůžu říct. Zatajování monster před lidmi je těžký, ale na tuhle kravinu už můj názor znáš. Tady už nejde jen o zatajování monster. Něco se blíží Erle, Já to cítím. A netýká se to je nás. V jeho Africké republice při česti měsíci ztratili celou vesnici a my pořád nevíme, kdo to udělal. Minulý týden došlo k něčemu velkému na čínském venkově, ale oni nám o tom nechtějí nic říct. No teď tohle... Bylo opravdu neobvyklé, že tajnůstkářský agent mluvil tak otevřeně. Vláda pohlížela na kontraktory typu lovci Monster SRO jako na nutné zlo, a to jen když měla dobrý den. Proč mi to říkáš? Protože ty to chápeš. Moji nadřízení ne. Popírají to a už je unavuje, jak na ně kvůli tomu tlačím. Oni si myslí, že když nasadí dost lidí a rozhodí dost peněz, každý problém zmizí. Ty víš, jaký mám názor na LM. Na mysl mi přichází slova racionální zášť. Jste zbreklí, nezodpovědní a nebezpeční, ale, i když mě to bolí přiznat, jste efektivní. Nepřítel mého nepřítela je můj přítel a tak podobně. Jen přemýšlej o tom, co jsem ti řekl. Chci, abys byl připravený, Erle. Zatím nevím na co, ale buď připravený. Ukaž mi, baj a postarej se, aby byl vše krytej. Lavci monster jsou vždycky připravení. Zpátky k obchodu jako obvykle. Majers se otočil od okna a svalil se do polstrovaného křesla. Teď ohledně tvého prohlášení. Všechno se zdá být v pořádku. Podle místních si tu odvedl pořádný kus práce. Dokonce i agent Stark s tvým svědectvím většinou souhlasí, ačkoliv tvrdí, že to byl ještě jeden přeživší vlkodlak zástupkyně šerifa, která se nedávno přeměnila. Takže než odsud odejdeš, musíme to ohledně těch zbývajících vlkodlaků dořešit. Earl byl upřímný. Většinou někteří zemřeli ve městě. Poslední z nich, včetně zástupkyně Kerkonenové nepřežili výbuch v Kvinově dole. Chci, aby se odměna z Fonasilu za ně, za ty hrabavý věci a všechny nemrtví rozdělila a vyplatila všem přeživším obyvatelům města. Ohledně toho, kdo to všechno začal, tady budu z Fonasilu požadovat odměnu za unikátní monstrum. Byl to napřirozený hybrid vlkodlaka, takže vás bude stát opravdu hodně. O papírování se postarám sám. Jmenovaného vlkodlaka najdete ve dvou kusech na dně šachty. Majers se opřel lokty o desku stolu a sepěl prsty. Ne, ano, ohledně něj. Jmenoval se Adam Conovere. Neexistoval. Ero naštvaně zavrtěl hlavou. Nehraj si to se mnou. Byl majetkem vlády. Monstrózní mazlíček se urval ze řetězou. Byl jeden z vašich. Nebyl jeden z mých erl. Už ho znovu nevytahuj, nikdy o něm nemluv a zapomen, že existoval. Takže tak to bude. Tak to je. Majers si promnul obličej, jako by zvažoval, co řekne dál. Mimo záznam, on pracoval pro agenturu, se kterou by si nechtěl zahrávat. U PKM je štít. Oni jsou meč, i když otrávená dýka by byla příhodnější. Zodpovídají se jen nejvyšším místům. Jsou malí, ale vyřizují věci, kterých by se moje agentura nedotkla ani desetimetrovou tyčí. Nemluv o nich a možná se dožiješ vysokého věku. Vyjádřil jsem se jasně. Pokud jednu věc lokodlaci uměli opravdu dobře, tak uchovávat tajemství. Naprastal. Kapitola 37. Tahle bude můj poslední záznam v téhle knize. Deník začal jako pomůcka, co měla zmapovat díry po démonovi, kterými řádil v mysli a spousta děru se zaplnila. Stále pár věcí chybí, ale z větší části je můj život zase můj. Slyšíš ta hraky? Vyhrál jsem, ty bastarde! První kniha byla o mojí minulosti, druhá o mých lovcích a třetí o mojí kletbě ale už mi nepřipadá správný nazývat to kletbou. Kostějův amulet mě změnil. Během čtyř měsíců od Copper Lake se toho stalo hodně. Proměna se teď s nás kontroluje a když se změním, šílenství tu sice pořád je, ale děje se to, co říkám já. Dokonce i při úplnku jsem na půl a to je pořádný zlepšení. Stále se zamykám, jen tak pro jistotu, ale jsem si teď sám sebou jistý jako nikdy. Teď bez ty je velím já, ne naopak. Vždycky jsem měl rodinu, mentory, přátele a své lovce jako svou smečkou, ale pořád jsem zůstával velkým samotářem. Dokonce i moje milovaná žena, dopřejí Bůh věčnej klid, nikdy úplně nepochopila moje druhou polovinu. Teď poprvé ve svém životě mám po boku někoho, kdo to nejen chápe, ale taky kvůli tomu nevyšiluje. Učím Hedre, ale ona je mnohem lepší žák, než jsem býval já. Pořád na sobě musíme pracovat. Žít se mnou zjevně není nic jednoduchýho. Asi si to umíte představit, ale posledních pár měsíců bylo příjemných. Sakré, já jsem mistr podhodnocování. Byly skvělí, nejlepší chvíle mého života. Ale jestli čekáte, že se tady budu rozepisovat o svých pocitech, tak to jste si vybrali sakra špatný denník. Prostě zůstaňme u toho, že život je fajn. Earl Herbinger se zarazil a vykoukl z okna chaty. Slyšel nějaký zvuk, který sem nepatřil, jen ozvěna odražená od hor. Jednu ruku položil na smysen vesna na okraji stolu. Pozemek byl co nejizolovanější, jen osamělá lovecká chata uprostřed divočiny stovky kilometrů od nejbližší civilizace. Pozemek koupil už před lety jménem, které dávno neexistovalo. Byl to ten typ místa, kde může člověk načas zmizet, kde se může mladá a údajně smrtící vlkodlačice zdokonalovat v sebeovládání a kde k újmě mohla přijít jen místní zvířata. Lokodlačice byla schopná hodovat na všech, jen medvědi představovali výzvu. Poleno v krbu zapraskalo. Chata skřípala ve větru. Zamračený érl chvíli vyhlížel do aljařské noci, ale nepatřičný zvuk se již neopakoval. Earl stáhl dlaň z revolveru a vrátil se ke své práci. Nejdřív jsem byl zahořklej, že jsem se nechal znovu proklít svým starým nepřítelem. Ale Nikolaj, i když to byl zlej parchant, mi na dně černý díry udělal službu. Myslel jsem si, že bych se klidně všeho vzdál, abych se znovu stal člověkem, ale mylil jsem se. Vždycky jsem měl být vlkodlakem, monstrem a lovcem. To jsem já. Zase píšeš? Hedr stála ve dveřích do ložnice. Jen si tak škrábou. Erl odložil pero, necítil ji přicházet. Když chtěla, uměla být pěkně nenápadná. Jen doplnil pár věcí, než zejtra vyrazíme. Julie pro ně v nejbližším městě zařídila letadlo. Hedr měla připravenou krycí identitu, zatímco právníci LM budou pracovat na provizorní výjimce z Fonasilu. Budou muset postupovat opatrně, ale Earl jim platil tisíc dolarů za hodinu. Lovci monster si bez něj vedli dobře, když si tu hrál na chůvu, ale poslední monstrum zabil v listopadu a už mu to začínalo chybět. Sníh tál. Nastal čas vrátit se do světa. Vážně si myslíš, že jsem připravená? zeptala se Hedr. Tak připravená, jak někdo jako my může být. Ty jsi na sobě musel pracovat tři roky. Ten rozhovor vedli už několikrát. Já se tomu se lučit od základů. Ty směla zdroje, know-how a sakra dobrýho poradce. A taky bohatého. Hedr založila ruce a s náznakem úsměvu si ho prohlížela. Když se Hedr se svým stavem zmířila, Erl si uvědomil, že je prostě úchvatná. Podle jeho názoru nebylo nic hezčího než sebevědomá holka, co dokáže vyprášit koži chladnímu medvědovi. Nepodceňuj atraktivitu postu partnerky milionáře. Máma vždycky chtěla, ať se najdu boháče. Pár dní s Fonasilu jsem se investoval. Mělo to zajímavý výsledky. Máš pravdu, jsem připravená. Hedr se na něj usmála. Naše luxusní ubytování mi bude chybět. Mohlo bys už přestat? Čeká nás dlouhá cesta. Ať do postele. Jen tohle píšel. Až dorazíme do Kazadoru, chystám se to pohřbít v archivu. Možná se to jednou bude někomu hodit. Ty svoje zápisky pro budoucí generace bereš hodně vážně. Hedr přišla k jeho židli, objala ho kolem krku a zašeptala mu do ucha. Ale vsadím se, že bych tě dokázala rozptýlit. V Erlově tváři se roztáhl úsměv. Vážně! Když s někým strávíte v izolaci celou zimu, dobře se navzájem poznáte a Earl přesně věděl, jak moc rozptilující hedr umí být. Zvuk se vrátil uprostřed noci. Tentokrát byl hlasitější a jeho náhle objevení se je oba přinutilo vyskočit z postele. Earl se oblékal cestou předním dveřím. Zvuk stíhačky se v horách chvíli držel. Další leton proletěl o minutu později, prosvištěl hrozně nízko nad jezerem. Chatu minul dost blízko, aby se třásl sník ze střechy. Pod křídly byly bomby. Co to bylo? Zavolala Hedr. Přelétající F-16. Hedr stála za ním, zapínala si košily. Možná je to jen výcvikový let? První stíhačka se vracela kolem hory. Pa Ale ty jsi v pohodě, a o mě si myslí, že jsem mrtvá. Stíhačky nabrali trochu výšky a kroužili nízko nad chatou. Earl sledoval oranžové splodiny. Tohle byla sakra velká palebná síla. V dálce se ozval další zvuk. Vrtulník. Budeme mít návštěvu. Měli bychom se upravit. Neměli bychom utéct? Ne, tak už u ulovců bejvá. Jak se najdou, můžeš zkusit utýct, ale pak tě budou pronásledovat toto usilovněji. Ve tváři měla jasně vepsanou nerozhodnost. Instinkty naléhaly, ať uteče, ale ona mu věřila. Raději bys měl mít pravdu, Erle. Podíváme se, co nám chtějí říct. Kdyby nás jen chtěli zabít, prostě to tady vybombardujou. Erle si opláchl obličej, dooblékl se a ověřil si, že jsou připraveni na cestu. Zabalena už měli. Hedr byla příliš nervózní, aby mluvila. Erl se jí snažil ze všech sil utěšit, ale ani on nevěděl, co se děje. Nepošlete letectvo, když plánujete jen zdvořilostní návštěvu. Zůstaň vevnitř, možná o tobě nevěděj, varoval Erl Hedr, než jí lásky plně políbil. Hned jsem zpátky. A to bys raději měl, varovala ho na oplátku ona. Nerada bych ti dělala další resuscitaci, jasný? Ale si v tom vážně dobrá. Zavřel za sebou dveře. Byla tu střížka, která vchod chránila před sněhem, proto si Erl zapálil, posadil se a čekal. O dvě minuty později před chatou přistála neoznačená helikoptéra činuk. Čtyři obrněné postavy vyskočily hned, jak se rampa dotkla země. Rozestoupili se v ochraném kruhu, než po rampě sešel pátý muž. Cizinec zamířil přímo k chatě, ani se nerozhlédl po okolí. Vojáci ho v řadě následovali. Cizinec byl vysoký a navzdory těžkému plášti viditelně hubený. Rázně se brodil sněhem. Vojáci s ním i ve zbrojích z keramických plátů s maskováním, proti kterým výbava LM vypadala příšerně masivně, snadno drželi krok. Když se přiblížili, Erl zaznamenala, že jejich vůdce si nijak nechrání obličej a hlava se mu leskne pleší. Přestože byla hluboká noc, na nose mu seděly podivné sluneční brýle s oranžovými čočkami. Dvojice rotorů činůku stále běžela, takže cizincovu pozdravu nebylo moc dobře rozumět. Zapakoval ho, když přišel blíž. Dobrý večer, pane Herbinchere. Erl jen přikývl. Váš vrtulník mi ničí výhled. Vojáci se tiše zastavili ve zdvořilé šestimetravé vzdálenosti. Jejich vůdce došel ke střížce a zastavil se u ní. Nebude to trvat dlouho. Cizinec vypadal na čtyřicet, skoro dva metry vysoký, s nezvykle dlouhými rukama a platí tak bledou, že kdyby Erl necítil tepání krve, považoval by ho za nemrtvého. Byl na hranici vychrtlosti ale jeho pohyby naznačovaly sportovce. Vypadal jako člověk i když divný. Jmenuji se Stricken. Erl předstíral, že ho přes vrtulník neslyší. Cože? Jak to byla Strickland? Stricken? Co? Žádný potřesení rukou? V tomto ohledu vaši reputaci znám. Mezi mé záliby patří hraní na klavír, takže bych se rád vyvaroval rozdrcení všech kostí v ruce. Mohu dovnitř? Ne, co chcete? Jen chvíli vašeho času. Mohu být zdvořilý, ale nemusím. Vaše rozhodnutí. Strykn si sundal oranžové brýle, odhalil albínské oči. A rád bych si promluvil i se slečnou Kerkonenovou. Toho se Erl bál. Zástupkyně Kerkonenová zahynula v Kvinově dalé. A bavíme, že to není pravda. Můj čas je drahý, pane Herpinčere. Věřte tomu, že takhle si zábavu nepředstavuji. Zimami nevyhovuje. Přiveďte ji ven. Él se podíval na čtveřici vojáků. Jejich přilby měly neprůhledné hledí přes celé obličeje, takže jejich výrazy si prohlédnout nemohl. Nepochyboval, že by je zvládl, jen nevěděl, co si počít se stíhačkami F-16. Netuším, o čem tam mluvíte. Vaše slažka mě varovala, že umíte být pořádnou osinou vzadkou. Satelit nad touto oblastí přelétá každý den už několik týdnů. Je to zrzavá žena, asi 170 cm a 60 kg. Pěkná. Ve vlném čase se mění ve velkodlaka a ve veverky. Zamávejte, jste ve skryté kameře, řekl Strikn. Erl zaklonil hlavu a podezřívavě si prohlížel oblohu. S vyhlížením se neobtěžujte, neuvidíte ho. Je na zatracený orbitě. Umíte kontrolovat, stejně jako já. Strikn se krutě zasmál. <těk> Myslíte, že mi na tom záleží? Myslíte si, že jsem si u PKM? To jsou upošáci. Opravdu věříte, že by se hnali povolení k přesměrování satelitu kvůli jednomu mizernýmu likantropovi? Kdyby mým úkolem byla její likvidace, nechal bych celé tohle údolí vypařit jediným telefonátem? Smích utichl a striknovy růžové oči se zabodly do Erla. Zavolejte ji ven! S tímhle chlapem nebylo radno žertovat. Erl pootevřel dveře. Hedre, slyšela jsem, zabručila, když prošla dveřmi a hrdě se postavila vedle éla. Co od nás chcete? Vlkodlaci si právo na existence musí zasloužit. Výjimka z Fonasilu je vzácná věc. Velkodlaci jsou naštěstí také velmi úžasná stvoření a já náhodou jednoho potřebuji. Znovu ne. Erl zahodil nedopalek do sněhu. Na jak dlouho tentokrát? Dva roky začínáme okamžitě. Pokud je uspokojivě dokončí, dostane certifikát garantující nositeli výjimku z Fonasilu. Dokud si ta vláda zase nerozmyslí? Samozřejmě. Tato nabídka platí příštích pět minut. Ano nebo ne? Pokud ano, nastoupíte do mého vrtulníku a příští dva roky nebudete udržovat žádnou komunikaci s nikým mimo moti a kenturu. Žádní přátelé, žádná rodina. Ve všech ohledech budete vládním majetkem po dobu následujících 730 dní. 731, pokud je přestupný rok. Kalendář jsem nekontroloval. A práce. Budete plnit zadané úkoly. Tyto mise budou nebezpečné, ale nic, na co by nestačily vaše schopnosti. Poskytneme vám vše potřebné. Po skončení této doby budete moci svobodně odejít. Po zbytek života však budete muset veškeré informace o naší agentuře uchovávat v naprasté tajnosti, nebo bude vaše imunita zrušena a vy A pokud bude odpověď ne, Strickon se dál znepokojivě usmíval dojde k výměně několika ostřejších slav. Nad hlavou jim zaburácela F-16 a nakazetové bomby. Erl střelil pohledem po tichých vojácích. Ani se nehnuli. Dokonce z nich necítil ani náznak strachu, žádné vzrušení nebo jiné rozeznatelné chemikálie. Páchli neurčitou směsí oleje na zbraně, syntetických vláken, masa, kostí a krve. Buď byli nelidsky dobře trénovaní, nebo prostě neličtí. Jejich zbroje s hladím nic neprozrazovaly. Otočil se k Hedr. Stále ho držela za ruku. Ona strach měla. Vojáci vzbuzovali hruzu, ne fyzicky, ale tím, co představovali. Hedr se stěží naučila sebekontrole. Earl pro ně byl kotvou, byl její učitel a milenec, ale teď ji ti muži chtěli odvést pryč. Stryk neubližoval jen Erlovi, ubližoval i jí. Ale pokud nepůjde, oba jsou prakticky mrtví. I kdyby ty muže zabil a podařilo se jim uniknout, jen by tím začal jejich lov. Erl byl lovec a proto chápal, jak strašný lov umí být. Nikdy by to nepřestalo. Erl zvedl ruku a jemně hedr pohladil po tváři. Otočila se k němu a on v jejich očích viděl, že chápe. Věděla, co musí udělat. Hedr byla silná, silnější, než byl na počátku on. Zvládne to. Jen nepatrný náznak přikývnutí, ať se stalo cokoliv, stále mu věřila. Strikn čekal na odpověď. Ten muž, pokud to vůbec byl člověk, se pořád usmíval, ale ne v očích. Ty podivné oči byly naprosto chladné. Bylo to stejné jako posledně. Jiná dekáda a bude to jiná válka, ale hra zůstávala stejná. Pro ně nebyl v prokletým člověkem, pro ně byl majetkem, zbraní. Dostane nové jméno a ukáží mu cíl. A on, stejně jako dřív, odvede svou práci. Rozdíl však bude v tom, že tentokrát na něj bude čekat žena, která ho miluje. Alespoň se bude mít na co těšit. Erl si odkašlal. A půjdu já. Vy ne. Strikn zavrtěl hlavou a ukázal na Hedr. Já chci jí. Vteřinu trvalo, než ta slova zaregistroval. Hedr mu pevně zatěla prsty do bicepsu. Ty parchanté. Zavrčel a udělal krok vpřed. Vojáci bez tváří se zacvakáním zvedli zbraně. Počkej, vykřikla Hedr a znovu Erla chytila za paži. Strykn zvedl ruku. Vojáci se okamžitě zastavili pušky zapřené o ramena, hlavně namířené na Erla. Na košili mu tančili čtyři lajzerové tečky, ale Strykn by zemřel dřív, než by Erl ucítil štípnutí první kulky. Je to na tebě, ružavka. Nemůžeš jí mít. Chceš vlkodlaka? Vezmi si mě. Vy víte, jak to chodí, pane Herbinčre. monstra si své místo v našem světě musí zasloužit a vy jste to dokázal. O vás nikdo nepochybuje. Vy jste patriot. Jste živý důkaz, že tento systém funguje. Bohužel, časy se změnily a já se obávám, že na verbování někoho s tak vyhlášenou povahou jako vy by bylo špatné rozhodnutí. Slečna Kerkonenová na druhou stranu zůstává neznámou veličinou. Musí se osvědčit. A jak víte, mojí organizaci nyní jeden vlkodlak chybí. Takže Adam patřil k vám? Ano, odvětil strikn bez jediného náznaku omluvy. A byl ten nejlepší, jakého jsem kdy viděl. Ve velké úctě jsem choval i jeho rodiče. I oni pro mě pracovali, než odešli na odpočinek, aby se Sharon mohla starat o svá čata. Operativec Alfa kdysi býval stejný jako vy, dokonalý zabiják. I on si své místo ve světě lidí zasloužil, ačkoliv později došel k názoru, že mu to nestačí. Váš chlapeček zešílel a vyvraždil moje město, vyštěkla hedr. Polevil jsem v ostražitosti, považoval jsem nás za sobě rovné ta chyba se nebude opakovat. Stryker se na Hedr významně podíval. Čas běží. Máte představu, kolik stojí jedna letová hodina stíhačky? Všechno to na mé organizaci. Erl počítal čas nutný ke zneškodnění vojáků. Pak vezme strikna jako rukojmí a přinutí pilota vrtulníku a ti odveze. Hedr mu znovu stiskla paži. Přesně věděla, na co myslí. Udělám to, řekla Hedr. Osvědčím se. Jen ho nechte jít. Erl zavřel oči a uvnitř zemřel. Zbalte si věci, ať můžeme odejít. Hedr se k němu obrátila. Erle, mrzí mě to. Já, já... Vzal Hedr do náručí a přitiskl ji k sobě. to. Vrátím se. Hedr se snažila neplakat. Zůstanu silná. O tebe strach nemám, nikomu nevěř. Můžu, omlouvám se, předušili strikn, ale řekla jsem, ať si zbalí ty věci k odchodu. Časou peníze slečna Krkonenová. Hedrho váhavě pustila a odešla do chaty. Erli sledoval, jak odchází a nemohl s tím nic dělat. Vláda byla tím nejkrutějším monstrem, s jakým se kdy potýkal, a jediným, které nemohl skutečně porazit. Nesnažte se ji kontaktovat, jen by se tím všechno zhoršilo, varoval ho Strykn. Erl zatnul ruce v pěst. Hedr si oslouží svý a pak bude volná. Drž se dohody, jinak si to s tebou vyřídím já. Strykn uznale pokýval hlavou. Nic jiného bych nečekal. Nerad bych poškodil naše rodící se přátelství. Já tady nejsem ten špatný herbinčré. Já jen dělám svou práci stejně, jako jste ji dělal vy. Já si to od vlékání monster do otredství neužívám. Děláme důležitou práci, která musí být v každém případě odvedena. Kdyby mohla nenávist zabíjet, strikn by vybuchl v plamenech. Seru na tebe i tvoji důležitou práci, zašeptal Erle. Dveře se otevřely v obdélníku světla skrbu, když z chaty vyšla hedr s batohem v ruce. Erle znovu objal, hladil ji po vlasech a lhalí, že bude všechno v pořádku. Miluji tě, Erle, počkej na mě. Nedokázal sformulovat odpověď, tak jen zoufale přikývl. Políbili se na rozloučenou. Hedr měla rty slané od slz a pak odešla s po obou stranách a Erl se na to mohl jen dívat. Dostanete ji zpátky, pověděl mu Strikn. Máte mé slovo. Tvoje slovo nic neznamená. Ani nevím, co jste vy lidi záč. Strikn se zarazil, zvažoval odpověď. My nejsme nikdo. Myslíte si, že jsou monstra utajená? V porovnání s námi jsou slavná. Pověděl bych vám, ať na to nezapomínáte, ale ve vlastním zájmu byste na to všechno zapomenout měl. Vojáci eskortovali hedr na rampu. Otočila se, zamávala a statečně mu poslala vzdušný polibek. Voják ji vzal za paži a pak mu zmizela z dohledu. earl vydechl a ze všech sil se snažil udržet svůj klid a lidskost. Dobře mě poslouchej strikne. Je to dobrá holka. Má lidský srdce. Není jako Adam a já jsem si sakra jistý, že není jako já. Zkusíš vycouvat z dohody a já ti přísahám, že budeš mít mnohem větší starosti, než že si o vás pustím posun na špacír. Přísahám Bohu, že jestli se jí něco stane, nic na světě tě přede mnou nezachrání. Já nemám strach, že byste mluvil, nebo z vašich hrozeb. Zabejte mě a nahradí mě někdo jiný. Mám dostatek pokory, abych si uvědomoval, že jsem jen jedno malé kolečko ve velkém stroji. Mluvit? No, stejně vám nikdo neuvěří. Strykn si znovu nasadil své divné brýle, otočil se a odešel k čekajícímu činuku. Nezapomeňte, pane Herbingere, zavolal ještě přes rameno, všichni vědí, že jednorožci neexistují.